Oh oh oh oh oh oh Shikojë të ndërruar, asalamu As alaykum Mirëse takohemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Kam derin që sot me mua në studio për të parën herë është Hojj Azem Bardoshin nga Tirana, i cili në nderojë dhe është këtu për t'judhën përgjigje pyëtjeve tua e të tërguarën në pyëtje e qëse i vizë kësë pikom. Hojj, eselamu alikum dhe mirë sërë. Alikum, salamu, raftullahi, brekatë, misje u gjithëm nderit. Ëh, uh, hoy, do të fillojmë njëherë me pyetjen e parë që na ka dërguar një shikues i cili brengoset, thotë punoj në minimarket si depoist ku ka edhe alkool. Mundohem të largohem, po nganjëherë nuk po mundem. Po më duhet të prek edhe pse më kanë lejuar të falem gjat orarit të punës. Sa e kam haram prek prekën e alkoolit kur jam i obliguar nëse nuk kam zgjedhje tjetër për mos ta prekë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil embiai u al-murserin Muhammedun sallallahu alihi wasallam. E këshidojmë vlajnë që interesohet për përgjigje në kësaj pyetje, e, që të mundohet të largohet prejkjes e alkolit, nëse nuk mundet atëher të vazhdoj në këtë pun për diri sa e, të mundsohet gjithja një punet tjetër që është larkë për kësaj, sepse, a i cili e mban alkorin, a i që e pi, a i që e zin, a i që u shërben, a i që rin me ato që pi, e pi, a i që e blen, a i që e shet, pra kretë to kategori, ka përmend Profit i Saladon, se këto janë prej atyre që i përfshin malkimi. Pra nda e këshulloj vlajnë, që nëse nuk mundet të shmangit të gjynahu, atëherë të përpichet të gjej një pun tjetër. Pra të vazhdoj në atë punë për derisa gjej një pun tjetër, po nëse i shmanget asaj punë, atëherë mund të vazhdoj. A konsiderohet kjo si mëkat në saj e prek? Normal që konsiderohet si mëkat patjetër. Atëherë do të, të vazhdojmë një pyetje tjetër. Fat oh salaam alejkum. Allahu adhim osmiri. Salaam alejkum, huajtot pata një pyetje, mund t'i themi personit i cili në thojza ka shkruar beson se njeriu ka preardje prej Maimunit që ai me këtë ka bërë shirk Allahut apo ai gabër mëkat si mund ta quajmë këtë njeri ë ky ka bër fshir ka bër kufur sepse ë jo një besimtar që nuk mund të besojmë në një teori ajo nuk është teoria është një prallë ose një një një një broskull teoria e evolucionit nuk është nuk nuk nuk qendron në asnjë aspekt më sot edhe vet e, shtkanstarët perëndimore kanë hedh posta të madje këto zbulimet e reja që nuk kanë qenë kohën e Darwinit siç është kodi gjenetik, është ADN-ja, pra këto gjëra që janë zbuluar sot në kohën e sotshme e kanë hedhën i fjalë, nuk nuk bëhet fjalë, kjo është një një një prallë, kupton, një mashtrim me, i pastër, edhe është turpa, kupton, që jo jo një musliman, po edhe një tjetër njeri me fjalë që ka lidhje as me me fe nuk mund të besojmë në një në një prallë, godnë, kjo është një thjesht një prallë. E përsa i përket gjykimit të personit që beson në ta a ka bërë ai mohim të Zotit, po ai bën mohim të Zotit, sepse Zoti na ka informuar ne për preardhjen e njerëzit, edhe ajo është prej Theu, e ka krijuar njeriu Ademin, njeriuën e parë, në dinë me fjalë për ardhmën krejt besimtarët muslimanët e dinë për ardhmën e njerëzit. Po kështu dhe fetët tjera kretë me i fjanë, ne në këtë pajtohme me i fjanë, i përpudhën të gjitha që prej ardhja e gjithë njerëzë është nga Ademi dhe Ademi dhe Ademi në Zodhi i kryoj nga Balta. Pra njëri që një person që beson kështu ka më huar Zodhin, ka më huar Kuranin, pra ka më huar Fejn jo është mos besimtar nëse beson një teori po, si si të tillë. Po, ëh çfarë sille duhet të kenë njerëzit ndaj këtij? Duhet të shkëputsen nga ai apo që të mundohen të sjellin argumente fetare që ta bënin. Natnërisht që duhet të sjellin argumente fetare dhe argumente shkencore sot shumë zyçyr zotit janë të të shumta me njerëz pra prej shkenctarëve të cilët nuk kanë lidhje fare me islamin, e, kanë sjell argumente të të, të mjaftueshme që në mënyrë kategorike hedhin poshtë një teori të tillë. Nuk është teori, kjo është turp thuhet teori më, kjo është thrrall. Sepse sot është zbuluar me fjalën ADN-ja që nuk mund të ketë evolim të të të të gjallësave. Ai njeriu ashtu siç ka qenë fillimisht njeriu është njeriu, pavarësisht me fjalë për ngjashmëritë që mund të ketë me fjalë në në formë në paraqitjen e jashtme me disa kafshë siç janë shimpanzet apo ë. Eh? Forse ato kanë uh, kodin gjenetik të tyre. Njeri ka ty, peshku ka të veten, zogu ka të veten e marrë. Pra këto gjëra sot janë janë janë të të qarta, shumë të qarta, jo më për një besimtar, po edhe për njerëzit e rëndomtë. Madje në disa vende kjo as nuk nuk studiohet, më on si teori, apo se është turp. Është turp më që kjo të merret si ë uh, material për tu studiu. A mendoni se bazuar një teori e kotë që teknedik shk në shkollat tona akoma fëmijëve u mësohet kjo. Ëh, po nuk ka dyshim që kjo është e kotë dhe unë nuk e di se çfarë qëllimesh kanë që akoma e, e mbajnë të gjallë të një gjë që ka vdekur, ka mbaruar, është e mbaruar. Pra është turp i kohës që kjo akoma me fjalë të, të të studiohet në parshkolla. Kur është një sepse është më shumë e çuditshme. Në një an studiohet teoria e Darvinit Çu flet për evolumin e gjërave, në anën tjetër është kodi gjenetik. Është ADN-ja, që uh, është kretë kundërta kësaj më fjalër sekondëta e kësaj. Pra kjo kjo është me me me me me me me studiu dy gjërat kundërta, kupton që bien katër siprë sht ndesh me njëra tjetrën. E un çuditëm si akoma me fjalë mbajnë, nuk e di çfar çë. Normalisht ato kanë synimet e veta që ta largojnë njeriu, na kupton nga nga nga Zoti se Normal që njëriu kur uh, kuptonë se prej ardhja qeka prej Ademit a.s. Ademin e ka kryu o zoti e ka kryu prej një qëdime më rratë, e kura uh, prej ardhjë njëriu du të bënin prej majmunit, e majmunit prej, pra, me fjalë materja, evolimi materja, si pas asaj që uh, përmendat në teorinë asaj, kjo e qëve është njëriu, njëriu thjeshtë është një materialë a et zvesh nga morali, nga sjellja, si nga njerëzilli, ndriku, ato gjithë qërat e tjera pra thjesht një një një një material apo kupton, gjë materiale, pa ndjenjë, pa gjëra. Pra që këto janë janë janë çështje të sot të mbaruara të përfunduar, kupton. Po normalisht ato kanë synimet e veta, edhe ndaj akoma me fjalat e ofusim, po ndërkohë kanë futur edhe gjën tjetër që po vetëm fjalmat zbulimet e reja tani që ato nuk mundi fshihen ato, kanë kodi gjenetik, ha që është, është për një finimit një rjutë, po kështu për një finimit të, të kafshëve, ajo kafshë a majmuni po atë kod genetikë që e ka, a guptonë edhe shpendët po kështu edhe peshjit e më radhë, pra këtu janë gjërat të cilat e, janë shumë të qarta edhe është qëtë diqë akuma me fjallë për fatë keqë kjo studiot akuma nga fmi tonë për shkolla. Nështë vazhdojmë të një të ndrojmë teme që përjutit janë të ndryshme. Thot është të lejuar të shkohet në gjuma me veshje sportive? Ne nuk mundë themi që është të ndalu me me shku për gjuma me veshje sportive, por duhet të theksëm diçka këtu që dita gjuma është një dite shënuar për besimtarët, ajo është festaj avore. Besimtarët duhet mundohet në këtë dit të, të dalë me paracitje sa më të bukur, të lahet, e vesh rrobat madje nëse do të kishte mundësi, kishte një, një një një një një një paltesha ë specifike kas në kaspëditën e xumah ose kush kon në xhamin. Madje për këtë rekomandon edhe uzimi profetit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse nuk kishte mundur ajo, paktën rroba me fjalë që janë serioze duket se është një ditë feste. Njeriu ndej ditën e festës normalisht që mundohet përpiqet që dal sa më bukur, sa më këndshëm, parfumos etj. ato rregullohet. E kjo, ne nuk mund të themi që është ndaluar, por kjo është më e mira, kjo është. Me... A duhet pasur parasysh që ato veshje të mos jenë të ngushta për atë ngjytrë apo? Patjetër, edhe kjo duhet duhet shikohet jo vetëm me fjalë ajo sportive, por edhe veshjet e tjera, rrobat e tjera duhet jenë ajo të jenë ato të bolls me të gjera, rroba serioze që të karakterizohet muslimani si musliman me të, musliman rroba që un kam vret disa nga nga vlezrit, ato zoti i shpërblejë shumë mirë që vinë në xhamia e marrin pjesë, por kush kon atje me marra vdes atje me si ngren këmbët për të marrë vdes nga ngushtësia, bile ka disa nga dietar që edhe nda me fjalton namazi i këtij personi është i papranunshëm. Në çështën e rrobave është nda me fjalë që të, të përshkon që të duken i jetë trupi dhe duket në format të trupit, me kaq që t'jente e, e, e, e ngjitur mbi trupin. Pra duhet që të besimtari në në mos po del para Zotit. Ne do të kemi parasysh se ai është sunduesi, është mbreti i gjithësisë, mbreti i universit. Është Allahu subhanahu teala. Ne kur do t'dami para një një personaliteti eh? të madh, a? Mund domi të rregullojmit, të dalim sa më serioze, eh? a? Sepse po paqen kuan të po po danim para Zotit. Ne duhet dar, të ndat, mundohemi të danë në formën më të bukur, më të bukur të mundshme, se vonten po para Zotit. Pa duhet më përpjek në këtë aspekt, kemi mangësi faktikisht, po duhet më këshillu vazhdimisht tezrit që ata ta kenë parasysh këtë gjë. Sepse kjo ka është edhe pjesë e njeriu, shikon ajo çështja e, e, e përkushtimit në mas fillon çështja sa futesh në mas. Hah? Pra e, së pari të të fillosh mendin që po del para Zotit. Pastaj tek veshja, se të kjo është pjesë. E kur ti del në fjalësi që ti atë punën atë, van nga puna atje, dallimi nuk është, ama kur ti që është tek veshja, tek rregullimi, pastaj tek mendimi, jo direkt ë duke los, duke qesh, duke bren, ha, ose duke punu Pas një lloj mendimi bam erdhën në namaz. Ama kur ti apo ku të përgatitesh nga ana shpirtërore para se të futesh, do bëhet që ky namaz të jetë vërtet qetësi, rehati, prehje shpirtërore për njeriu. Dresa po vitë sa ose në çishe ka konsideruar namazin. Qetësi i ka thonë Bilalit radhiyallahu anhu, u Bilal na qetson njëme në namazin. Të pakta ambrengat qetësimet ona sot, vuajtjet shpirtërore shumëta janë. Mirë pon, duke qenë se në nuk e bëjmë atë në mozin, ashtu të përkushtu arta mën, e, nuk e ndihem qëtësin e duhur. Edhe nuk e gjem qëtësin e duhur ati tek në mozi, që të me zitë prezim të vinë koha në mozi për të falë në mozi. E nëse ne, përndaj, unë i kshidoj dhe i zrit, të, me që doli qërtja nga robat, me vjallë të kjo, i kshidoj që të, të shfrydzojnë literaturë që fletë, lidur me përkushtimin e në mos. E nësa ata do, do të arrinë që të, të ndinjë atë shije në në mosit, në mosit ka një shije të veçantë, atë qitsin shpjertërore, atë kënajsin, do të qikosh në tonë me zi presin të vinë koha tjetër. Me zi do apresin koha në tjetër. E si do mos në këto kohë që brenga, stresi, i ka loth njërzit, i ka mbytë besimtarët kanë një një tjetër a, gjendje shpirtërore për shkak sa ata futen në namaz, qetësohen ata që qetëson shpirtërisht. Përmendet Allahun. Namazi është është forma më e lartë e përmendjes së Allahut subhanahu taala. E përmendja e Allahut i qetëson zemrat, largon shejtanin. Sa ai që ai i cili se përmend Allahun, ha? Eh, ai ka një shejtan. Kërë, si shë thotë Allahu Azhe Hoxhen, nukaj idhë lehu shëtanën, fëhu e lehu karin, pra pra të gjithë qili shmanget për mendjes Allahu Subhano Taala, do të kitë një shëjtoni cili nuk i ndahat kur, imaginoz farve dhe pronë shëjtoni me zemën e rubit, kura i nuk i ndahat ati. E shkatron, e shkatron, nga anë psikologike, nga gjithë aspektet e ai i cili e përmend Allahu, ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub, vërtet me përmendjen e Zotit ë qetësohen zemrat. E namazi është forma më lart e lartë e përmendjes ku në ku në të përmendet Zoti. Kjo që njeriu duhet faktikisht të të, të përpiqet maksimum ë të përkushtohet namaz. E të lejoj, tani alhamdulillah ka edhe materiale që të ndihmojnë se si të përkushtohet në namaz në sa diun është edhe një libër 33 shkaqet që të ndihmojnë për për kushtimin e namazit. Duke qenë se është botuar një libër i tillë shqip, e të përpiqet të rinjtë ta lexojnë këtë e me lejen e Zotit të arrin atë që kërkohet për namazin. Atëherë do të vazhdojmë me një pyetje tjetër thotë atë është haram për një djalë musliman besimtar që i fal pesë kohët e namazit të shikoj një vajz me vite të dashurohet në të dhe ajo gjithashtu të dashurohet pas disa viteve i akthen shpinën dhe e merë një tjetër pas i eshtin të dashurohet si është punaj ti pas i ka pasur mundësi të mara të vajz a du të thot që nuk ka qenë fat të bashkon dhe a ka gjuna që nuk e ka mara të Këtu ka disa pyet një, në fakt e para është ajo që ka një ko shumë të gjatë që ata janë pa me njëri tjetërin janë dashuru me njëri tjetërin Pastaj është ana tjetër me fjalë që a ka gjunaq që është ndar pasi ata janë dashuruar. Pastaj është te fundit që a nuk ka qenë fat. Ë ka gjunaq që ai ka vazhduar një kohë të gjatë duke shikuar, duke u dashuruar me ta. Ë, i stam në kush kundra pamjes. Ato duhet të shikohen me njëri tjetrin, me fjalë dy persona që do të duhen kan qëllime serioze për të për të u lidhë me njëri tjetrin. Mirë po kjo duhet të jetë në në në kufi të ngushtë. Sepse ja ku ja ku ka shkuar çështja me këtë çift. Pra ato kanë kaluar një kohë të gjatë, janë dashuruar një kohë të gjatë dhe në fund kanë përfunduar me një fjalë secili ka pa ë çështjen e vet. Pra kjo nuk ka dyshim që është një rrugë e ndaluar. Prandaj, fej e islame ka vun ku fi ka përcaktuar forma dhe mënyrat të, të, të përshtacme dhe të dobishme në lidhje me me, me, me sistemimin e mardhenive dhe më dërmjet njërzve. E nëse njërzve do të përmbahë në atyju dhe s'kën njëta për bukur i. Mirë po ku shkerim të norma, ja si, si, si shkojmë punët. Pra, nësa ata fjidimisht do të kishin pa njëri tjetrin, do të ishin dakord parimisht për për t'i kërkuar dorën njëri tjetrit. Do të merren, ndërmerrin hapa të duhura që do të ishte kërkimi tek familja e vajzës e pasi të ishin pajtuar prindet e saj, atëherë të bënë aktin e martesës, mbaronte puna. Mirpo ata, kjo ka qenë në mënyrë në mënyrë të më fjal në mënyrë rrugë si më thon, ëh? Edhe kjo ka ngel rrugës, sikur se thotai në fund. Pra kjo është nuk lejohet për një besimtar të veprojë në këtë lloj forme. Absolutisht. Në këto pjesa që thotë nuk ka qen fat që të bashkohen. N... N... N... Nuk ka dyshim që nuk ka qen fat. Që po ne flasim një fjalë që fillimisht parimisht kjo është një lidhje jo e rregullt. Pas sipas normave të Islamit që është një lidhje jo e rregullt. Pastaj nuk ka dyshim që ajo nuk ka qenë fat. Nuk ka qenë përcaktuar nga Zoti për të realizuar një bashkim i tillë me fjalë me, me Martes. Siç është Martesa e rregullt. Ë pastaj kam mëkat që nuk kam marr atë. Ë mëkati është çështë në fillim pastaj normalisht ka shkuar, pastaj ka ka degjeneruar deri pastaj në në prishjen e kësaj. Mirë, po nëse ë njëri nga palët për shembull djali, pasi ka kaluar një këtë kohë në gjuna, pendohet tek Zoti. Edhe normalisht kur pendohet tek Zoti, kjo ka qenë harom. Ajo që ç'sh bëm para se ata të ë ky të pendohej. Atëhere mund të zidhët e me një fjallë ato që ka zidhë që një femër e tijë nuk vlenë, nuk është e denjë. Sepse kjo që ka pranu të, të lidhët me një mashkullë, pa djenin e prinderve edhe të kalonë të një kohë e gjatë kështu, kjo nuk, është, nuk është femër e denjë. Edhe lënë e asaj nuk ka një problem. Kura i uzohet në fejë edhe të marrë një vajzë që është të aman e denjë për martesë për ta pas atë nanën dhe edukatorën e fëmijëve të tij. Pastaj më një pyetje tjetër thotë se e kam parë në ëndër Kiametin, a mund të më sqaroni se çfarë do thotë kjo? ë Porsai për, për këtë, kësaj normalisht unë nuk komentoj ëndra, por them diçka të përgjithshme lidhur me këtë. ë Një person erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti me ta sa'a kur dhëtë bëhet kja mejti. Profet i sallallahu ari vësene mi tha, qëfar kje që pregatitur për ta. Pra kja mejti dhëtë bëhet, kur do që të bëhet, po ti që e kje pregatit, se kja mejti për njëri unë, është degja, po vdishë, për atër është bërë kja mejti. Atë, për atër përsa është bërë dhe tjetër. Vajzdojmë që ështëja varit edhe ato që janë pas varit. Ndo ës Kjo është një shenjë që ky person të zgjohet, të punoj e, për kohën pas kiametit. Pra ti thres mendjes, ti përkushtohet Allah subhanahu ta'ala, dhe sëpse kjo është një të marrë, kiametit është të marrë, edhe kër një ju normalisht shikon gjërat të tila, duhet ti thres mendjes dhe ti përkushtohet zovit. Dhe Allahot dimas miri kam zënë pyetjen e radhës. Assalamu alaikum, dëshër, një përgjigje në këtë pyetje, nëse një njeri kur ndron jetë, nuk i mbyllen të dy sytë, njëri mbetet i hapur. Dëshat e ti, pse dhe a është keq kjo? Jo, nuk kanë lidhje kjo për keq ose për mirë, por duhet të kemi parasysh që të porsavdekurit menjëherë ti mbyllet goja, ti mbyllen syt, pra ti rregullon këto gjëra me qëdim që të mosin mbetën ato hapur, sëpse e, njëriut do shta i ngrinë gjymëtyrët, i ngrinë pasi ndronë jetë, pasi vdes, a i pastaj mund të ngrinë ato, dhe mbetët në mënyrë të shumtu më përshamu njërinë sy hapë, njërinë byllë, apo goja e mbetët hapë, pra këtu e gjera duhet kënë parasysh për e tafënve të vdekurit, por jo se ka një problem për të vdekurin, sëpse a i nga gjendje që është lonë ashtu kamon çosa do do ti mbyllin që në fillim ato do të ishin bëllë. Ka raste kur thonë se syt kanë mbetur të hapur ka vdekur me mallin ndo kujt. Si e komenton jo kta mund të jetë ndonjë bishtynik jo. Ja? Kjo është bishtynik. Sepse në fakt çdo njerëj në momentin e vdekjes, ai parciall me shikimin e tij shpirtin. Kur i del shpirti e parciall me shikimin e tij. Pra vin me like-et shikon me lajket like çdo njeri para se të vdes pas së vdes ka për të pa me lajket like engjëjt që do t'i vinë qoftë se është njeri i mirë do t'i vinë engjujt e mirë do t'i amarin shpirtin me me me butësi shumë butë siç përmendet në fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam në hadithin e beraj ibn azibit që ka përmend formën se si ja si marrin besimtarit dhe si si ja marrin shpirtin ju jo besimtarit Pra gjdo person, e pra çdo person para se vdes ka për të pa engjujt. Edhe ai e ngrin shikimin. Po të vrem çdo çdo person ngrin shikimin, pra shikon në një vend. Pastaj kur i del shpirti e ndjek me sy të tij. Shpirtin që e marrin engjujt. Qof shpirt i mirë apo i keq, e njëjta është. Vetëm se shpirtin e mirë e marrin engjujt që janë zhjerën me butsi at spirtin e keq, ti jo besimtarit janë xherin engjuj që janë të ashpër. Edhe janë marrë me lëndim e mundim, gjithashtu përcaktohet si përmendet në fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo nuk ka të bëjë me fjalën absolutisht me hmm. kjo është thjesht një bytytni jo shikon kështu, shikon atë skati di kjo. Atëherë huzin dorë për se të vazhdojmë me pyetjet e tjera, ne do të bëjmë një pauzë pas që në çdo emision e bëjmë një gjë të tillë. Që kësë të ndëruar, ju vazhdojnit të qëndroni me ne, sepse ne du të këthejmi pas pak që të marim përgjigje nga iftuar ju në lidhur me pyë qëtuaj. Qëndroni me ne. Westenderu ar rikthyem në studio për të vazhduar edhe më tej bisedën me të ftuarin ton, Hoxha Zem Bardoshin nga Tirana. Hoxhën e nderuar pyetja radhës është kështu: Dashur të di diçka rreth tarikatit Naqshibendi. A bëjnë shirkat ata dhe çfarë dallimi kanë me sufizmit dhe e helusune ualjama në akide. Dhe një pyetje tjetër që vjen me këtë thot edhe a bën të falemi pas një imamit që ka që ka deklaruar veten se i takon grupit sufist e uh, pratet i Tarikatit. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. E fillimis do të kemi parasysh se Naqshbandit janë një grup, një sekt prej sekteve të sufive dhe këto sektete të sufive kanë them thon kanë grad për sa i përket uh, afërsis ose largësisë nga rruga e drejtë eh, e helusën e xhamatit. Ë uh, ka prej atyre që kanë shirrt mall. Ë uh, lusin të vdekurit, bëjnë tavaf rrotull varreve, presin kurban për to, kërkojnë ndihmë prej tyre nuk ka dyshim se këto nëse më, këta janë deri në këtë shkallë, këto janë qafira. Ëh mirë po ka të tjerë pastaj që nuk janë deri në këtë grad, kanë probleme, por nuk janë deri në këtë shkallë. Pra nuk lusin të vdekurit, nuk thërrin kurban për to, nuk bëjnë tavaf tek varret. Ëh po kanë disa devijime kan disa bidate do të thosha, disa risi, të cilat e, nuk përbëjnë kufër, nuk përbëjnë mohim. Ën nëse janë të kësaj kategorie, atëherë këta janë më afër ehlusun neul jemaatit. Pra kanë disa bidate siç janë dhikri me me jemaat, ëh, që bëjnë ato rreth ashtu e, duke përsëritur një fjalë me fjalë një fjalë të fjal caktuar e bën loloj karcimesh gjërash, a kupton, nuk e di se ju kanë rën uh, rasti që shikoni për tilla gjërave. ë uh, por nuk kanë uh, shirq dhe kufër. Mirë, po në qoftë se ata kanë kanë prej tyre që beson në fjalë sa ai shehu i i i tariqas me fjalë ai parë i, i i grupit, ë eh, ai dit fshehtën ai uh, ka ka pushtet në në univers madje uh, tek zoti nuk mund ta arrijet vetëm se nëpërmjet shehut ë eh? uh, bile shehu uh, besojnë kupton se të fut në xhenet të ruan nga zgjarja më radh po tin se janë të kësaj kategorie besimet e tyre nuk ka dyshim se këto janë kufër dhe ka prej naktë bendive që kanë të tëlla besime. Ka prej e, prej tyre të tëll. Mirë po nuk mund të themi që janë gjith të gjithë të kësaj kategorie. Pra kjo varet. Qofse thash besojnë se shehu i tyre dinë shtëtën, ai ka pushtet gjësie, Zoti nuk bën pa pyet këtë, pra gjërat e kësaj natyre, atëherë Zoti na rujt nuk lejohet as me u fal pasati. ë këto nuk janë prej prej nuk janë prej prej muslimanëve fare përan në Xhafira. Nëse janë thjesht çështi bidate që e thash, atëherë ndryshon puna. Pra ndryshon çështja. Vazdo me një pyetje tjetër e cila uh, pak a shumë e përmendet uh, në këtë përgjigje, thotë a lejohet prerja e qurbanit për të vdekurin? Ëh, uh, ndoshta pyetja këtu mund të jetë me dy me fjalë dy qëllime. Pra mund të jetë qëllimi që a lejohet që të pritet qurbani me qëllim që shpërblimi i kurbanit pritet për Zotin, por shpërblimi i këti i kësaj vepre t'i kalon një të vdekurit. Ka njerëz që veprojnë kështu. Ë, kjo nuk ka gjo. Mund të veprohet një gjë e tillë. Pra e pritet një kurban për hir të Zotit, por shpërblimi i kësaj i kalon të vdekurit, babait, mamë, mamës, nanës, vllajt apo dikujt prej të afërmve. E kjo lejohet. Mirpo nëse qëllimi është që a lejohet që të presh kurban për të vdekurin, pra për teqe, për tyrbet, për vendet ashtu quajtura ato shenjta me radh, kjo është i luttarin, kjo është kufër. Se ka dhe për atyre që veprojnë gjëra të tilla, kjo nuk lejohet absolutisht. Kjo është kufër. Sa është për herë jo për Allahun. Pavarësisht sa i mund thot aty bismillah, ama e pritet me fjalë për at shehun apo at ë uh, uh, të varrosur në tejë shtyry të gazuar, me qëllim të tillë, kjo është i dhujtari për të me pyqin tjetër që ka të bëjnë me kamatën, qëfar e bënë kamatën, ka që më ka të malë, sa aje që e merë apo jepë, atë të konsiderohet që ka hyrë në luft me Allahun. Nëse keni mundësit në shpjegoni me metoda shkencore të natyres ekonomike, me gjithë se as njerë familja jonë nuk ka marë kamatë dhe as që ka ndërmen të bëjnë një gjithë të tjilë, unë jam koreshtarë, thot të dëgjoj disa argumente për te shpjegimeve fetare. Falënderi Allah që Zoti e ka pasqaruajtur familjen tuaj nga marrja e kamatas. Kamata vërtet është është një punë shumë e shëmtueme, është një gjinah shumë i madh. Dhe sot dodhit e fundit janë dëshmitar i më i mirë për pasojat e saj. Pra janë shtetet të tëra që rronohen. Pra shteti, kaj shteti rronohat për shkak të kamatas kemi Greqin, problemet e Greqisë deri njerëz të vrarë me radh, thjesht për shkak të kamatas. Ka shtete të tjera të cilat ndoshta duan breza të, të tëra, ë, eh? nuk mjafton brezi që është as i fëmijëve, as i fëmit, fëmijëve të fëmijëve që të lajnë kamatat. Për shembull siç është Indonesia me radh, to janë në Robër. Kan janë zhyt në kamata. Pra edhe në shtete të falimentuara ë un kam para syrsh para ë një viti ose një vite gjys ë kur shpallë Hana Ezez, nëse më kujt, nëse ju kujtohet, ë kura banka më ma e madhe, Shteti i Bashkuarët Amerikanë, ë u, u konsideru si E Hana Ezez. ë shkruajti gazetarët analizat e marrë derisa un një herë i kam ndjek disa emisione lidhur me çështjen e kamatës. Et çfar thoshte njëri në një kryeartikull? Shkaku i shkatrimit ton është kamata e mallkuar. Kryeartikull në një gazetë në Amerik. Pra pasojat e saj po flasim në rang me fjalë shoqërisht, në rang shtetësh, ja janë janë po, po shikohet sot. Dërsa po po diskutohet me fjalë që ky rend është rend i falimentuar për po shkak kamatas edhe po diskutohet që farë rendit dhëtë të, të zëvëndësoj, sepse kjo është e falimentume, për shkakt kamatës. E, kjo në rrafëshin thash e, qeverish, shtetesh, po kështu në aspektin shoqëror, në dërmjeti individve, ka pasoja të më dha. Po kështu të, të këndividit vetë të këndividit. Pra kamata ka pasoja ekonomike, ka pasoja shoqërore, ka pasoja morale, ka pasur në të gjitha aspektet. Sepse ë kamata është fryrzimi i nevojë i personit që është nëvojë. Ai ka nevojë se më tepër që diskutohet lidh më kamatën është kamata e borxhit. Ka dhe lloje të tjera kamatash faktikisht, por kjo është më e përhapur dhe kjo është më e e diskutuar. Po ka dhe të tjera faktikisht lloje kamatash. Ai ka nevojë, është nëvojë në hall shfrytzohet nevoja e tij hm për t'i marr atij mbi atë që jep të përfitoj nga ai që të përfitosh nga nevoja e tij pra kjo e të vërtet e zhvesh personin që jep legët me kamat që jep me kamat mallin me kamat e zhvesh nga njerëzilliku e zhvesh nga nga nga nga moralet nga normat ky nuk mund të jetë njëri bamirës që bëmjërësia, bashkëpunimi, toleransa, sjelja e mirë, falja, janë themele në një shoqëri islame. Muslimarë në kështu duhet bashkëpunojnë në njëri tjetërin, në bikto parime, në bikto baza. Mi po kam atajju i ka shemë këto. A e është njëri pangopur. A e nuk i intereson se po u bunë padricit të tjerve, se është padricit, ja marrës ati për qëfarë. Thjesht a ja? sen uhu kamata nuk ka gjop nuk nuk është shkëmbim ajo është profitimi diçka e padrejtisht thjesht pse ta vonoi nga koha ose të mori për një farë nevoje që kishte ai pastaj ti shfrytzon nevojen e tij dhe i merr mbi ato që i ke dhënë më tepër nga ajo që i ke dhënë pastaj bën diferencim përsa për sa i përket shtresave të njerëzve derisa njerëzit tani kanë arritë të jenë dy shtresa, shtresa e varfër dhe shtresa shumë e pasur, një diferencim shumë i madh. Në mes të tyre dy shtresave s'ka shtresë mesme. Pastaj nzihet për moralet e shumtuara, sepse ai kanë fituar parë pa diers. Vetëm duke ndej, pa punë, thjesht ka dhënë kamat edhe mështohet pasuria pa logari, thjesht në të aspekt, që fa do të bëjë kënjëri? Kësidhim zëtë parë, të gjithë shkon në në bijos, shkon në përvendet e pista, këta janë atë atë të cilët të i verpër në të punë, kam atë a gjithë, pra kjo nëzitë dhe moralet e ullëta të kënjërësit. Ka, pastaj në aspektin shpirtërorë, Kamada ka pasur atë mëdha dhe në aspektin shpirtëror. Ne si imam kemi kemi takuar shumë njerëz të cilët ankojnë gjendjen e rëndë shpirtërore. Që kanë për shkak të kamatave që kanë marrë. Kanë ngrit çmimet. Për shembull, përpara ne vërtet sot jetojmë më shumë luksë më radh më radh, por gjendja shpirtërore është shumë më e rëndë se çka kanë atyra përpara, ato kanë qenë në gjendje shumë të qetë shpirtërore. Sot saja janë janë shtuar vetvrasit në mënyrë të të të të frikshme. Pse? Stres. Kamar Kamatën, ai e ka bazuar në në në rrogën që do marr, u shkurtu vendi punës, mbeti, erdhi banka që kamar Kamatën, ja hoqë shtëpin, i ku mbeti të pa shtëpi. Plus pastaj duan vite të tëra, ndoshta 20, -20 vjet për të bënë shtëpi. Përpara vërtet kanë qenë kushtet më më modeste, më të thjeshta, por amai për 3-4 muaj, për 5 muaj bëhemi në shtëpi. Sot çmimet kanë janë janë kanë shkuan në stratosferë për çka matës? Se po puno bashpunoi, mos mos kishte bashpunimin ndërmjet njerëzve, mos ishte më kamat, nuk do të kishim kurrë këto çmimesh. 50000 euro, 100000 euro, ëh, një hyrje. Pra, krejtë të janë, janë pasurët e kamatës, shtrejtimi i këtyre. Pastaj, e, ka dhe problem tjetër, është problemi, mi fjalli, i, as, që, që e thash, mi fjalli, diferencimi i shtreseve të njërzve. Po, kjo bëna kuptonë që pasurijat bjerë në dorën e disa, disa kamatë të gjinëve, dhe i sa botën sotë e, e vërtisin, e, disa kamatë të gjinë, një grush kamatë të gjinësh. Krejt e ekonomin bëtërora, ato e komandojnë. E ul ngren çmimin sipas dëshirës. Monopolizon gjërat e ngren çmimin. E nëse do të ket, do të ket stresa të ndryshme, pra ka të varfër, se kështu do të jenë shoqëritë në zonë normalisht. Ka mesatar, ka dhe të pasur, ëh? Eh? Po, atëherë do në, al mesatari do fusi më lir, ai që ka më shumë edhe ai do ta lirojë sepse po fillon të ngrihet ekonomia e këtij tjetërit, ah, fillon, pastaj rregullohet ekonomia, gjendja e njerëzve. Ka pasoja të shumta, ka pasoja të shumta. Derisa Allahu Azza wa Jalla e ka e ka përmendur me fjala që që merr kamatin, ë? Nuk ngrihet vetëm si ai i cili e ka zaptuar shejtani. E ka prek shejtani eh pra gjendjet shpirtërore të tyre njerëz mund të thashë që e kemi takuar, na kanë folur për gjendjen shpirtërore të tyre, dikush thotë nuk flet dot natën, dikush thotë kam një ngushtim shpirtëror, çka ke? Kam kamat, kam marr më kamat. Pra vërtetojë tamam fjala Allah, o të të pra, teta, njërë... e Allahut on zotë për tek këto njerëz. Vazdojmë tani me një detaj ka pasoja e shjyqyr zotit që zoti ju ka ruajt nga kjo, edhe qëndroni larg për kësaj, nëse kërkoni të jeni të qetë nga ana shpirtërore, po dhe këtu nga aspektet e tjera. Një piti tjetër të të ku duhet të shikoj fali si gjatë namazit, gjatë kosë kur bën rruku, të shikoj këte këmbët apo në vendin në, ku bije në sejgjde? Në vendin ku bije në sejgjde, këtu është përmend uh, ajo vend shikimi i në mas falcit, pat aty të apërqëndroj shikimin. Kurse, kur uh, ri ndenjur, atër shikon të kdora, të kdora që bën shenj. E nëse e haron sunetin e fundit të jacis dhe kër në ngritim i natën të falim namazin a file, është në mirë që të falim këtë sunet të haruar apo të vazhdojmë e namazin a file? Ska nuk ka gjë, qësa e harot, nuk falet 2-4 që që është pare se të një gjumë, nuk ka gjë. Nuk ka gjë dhe nëse e, nuk e falat ere, nuk ka gjë, po të falë mirë është, gjë e mirë është. As dami një punë tjetër thotë kam dëgjuar për pastrimin e dhëmbëve me miskat, miswak. A ti shon të di se çfarë është kjo? Ëh miswaku është rrënja e një drurri. Ëh unë nuk di se mund të ketë rrënjë të këtyre të kësaj, ai fjaloi druri këtu në vendet tona, por në vendet arabe është një drur, më tepër ndoshta nga India merret kjo. Faktikisht kjo është shumë e dobishme, përmban një lëndë që është shumë e dobishme për pastrimin e dhëmbëve, për ruajtjen e, e, e mishit të dhëmbëve, pra vërtet ka dobitë të madhe. Nosta, ndoshta me fjalë dobija atyre nuk as nuk diskutohet që është shumë më më ë shëndetshor se sa përdorimi i furçave e pastave që kemi ne pa Misvaku, përsa e përket pasë të tërtisë së dhamve dhe ruajt i së shëndetit është vërtet. Oh. Preferot kjo të përdorit edhe nga aspekti fetar? Pa dyshim, pa dyshim. Kjo është sunet. Madhje Profetis, sa do se në më lidhur me Misvaku, ka thënë, nëse nuk do të të vinte rëndë u medit tim, do t'i kisha urdhruar ata që ta përdoni Misvaku. Edhe nëse do të urdhruar, dhe ajo të herë bënjë dhe tyrë. Pra kjo nuk kupton një dëshirë e madhe, kjo është normal, kjo është një, një, një dëshirë e madhe, kjo edhe nuk ka dyshim, a kupton që sa më e, e theksuar të jetë një gjë, kjo padyshim që është aq më dobishme, jo vetëm në këtë aspekt, por në të gjitha urdhrat, sa më i rëndësishëm të jetë një urdhër, fetar, aq më dobishëm është për njerëzit. Po kështu tek ndalesat. Sa më dëmshëm të jetë për njerëzit, aq më e theksuar është ndalesa e saj. Edhe kjo nuk ka dyshim që tregon për rëndësinë e madhe që ka kjo, për vlerën e madhe për dobinë e madhe që ka kjo, për durimin e Misuakut. Po thash se tu ke ne është i çik e rrallë me fjalë, ndoshta gjendet vetëm nëpër dyqanat që shesin libra fetare, nëpër libraritë fetare. Po ai që ka mundësi ta përdor është vërtet i dobishëm, është shumë i dobishëm. Ndërkaq çuditë tjetër një, një sunet të fortë. Pa, pa. Ka të bëj pyetje radhës me alkolin, thotë a bën ta përdorim alkolin për shërim, e ka fjalën për dezinfektimin e varrës apo edhe për pirje ndonjëherë. Ëh, pastaj për këtë çështje të alkolit, duhet të kem parasysh se alkooli që përdoret në farmaci nuk është ai alkooli që pihet, pra është alkol tjetër. Megjithatë ka gjëra të tjera të cilat e zëvendësojnë, ka lëndë të tjera kimike që përdorën farmaci, përshamë ndër është ujt distiluar, a janë, janë i oksigenuar, me i fjal ujë i oksigenuar, a janë disa e, lënd të tjera të cilat e zëvëncojnë mësë mirë i alkohlin. Për në qofë se zëvëncojnë me të tjera, me gjithë a është alkohol farmaceutik. Por, nëse ka mundësi që të kjoht tjesh për pastrimin e plagve, e për saj për këtë pires, a është alkohol dhe a është indaluar në menjur kategorikë n Po thashë edhe për përdorime të tjera, nëse është alkol që pijet edhe e përdor për për plagë, për gjëra, edhe kjo është haram, është ndaluar. Sepse Allahu Azza wa Jall, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka bërë shërimin e njerëzve me ato gjëra që ai ka ndaluar. Ço do thot në fjal, një fjalë, sado që pretendojnë dikush që kjo është e dobishme, kjo është ë nuk ka gjë tjetër më të mirë se kjo, jo, ka më të mirë ajo pse ne ndoshta nuk e njohim, kjo është pun tjetër, ama më nëse do të pyesim, qoftë edhe një doktor thjesht, që është i paanshëm në përgjigjen e tij, do të thotë që ka gjëra shumë më të mira se alkoholi për dezinfektim. Kurse për pirje, për rilax, kjo kjo është kjo është tallje më shumë sesa nuk ka nuk ka një doktor të mirë fillt që të rekomandoj pirjen e alkoolit për shërim, absolutisht. Ajo nuk është doktorë? Ajo nuk është doktorë? Se të përmbyllim këta emision me që dhe e rëdi fundit, unë uh, kam bërë tradit që të pyës të fëtuarit e mi, se si në dihen, pra si keni qenë ju gjatë këti emisioni uh, i pëlqevë? Po, shpresojnë prej halaut që këto ne që përmendëm të gjatë të obërgjigjet, kënë qenë dobishme, të fryqme, dhe lusë me halaut që të najfali mangësit dhe gjunahat dhe dopsit që kemi pasë. Shpresoj që të ketë qenë një takim i dobishëm. No, Allah e shpërblet. Allahun deroftë. Shkua së ndërmruar ishte ky hoj Azem Bardoshi nga Tirana me cilin trajtuam pyetjet tuaja të, të, të dërguara në pyetja@swisscas.com, faqe kjo e cila vazhdon të jetë e hapur për ju. Mos harroni të na shkruani ndërsa ne do të takohemi së bashku me lenë Zotit javën që vjen. Deri te Assalamu Alaikum. Ah, ah, ah,